Cântec, pune și tu o sprânceană pe ochii ăștia numiți și arbori, numiți și cai, numiți și oameni. Hai, pune și tu o sprânceană pe ochii ăștia toți care te privesc.